Precum lacium. Asigură-te că are în compoziția sa, ca și lacium, cel puțin 9 tulpini diferite de culturi vii. De asemenea, dacă bacteriile se eliberează în intestine și nu în stomac. Mai multe informații pe www.lacium.ro Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Ascultați Europa FM, este ora 18. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit moțiune de cenzură la Chișinău. Guvernul condus de Maia Sandu a căzut, iar președintele Igor Dodon așteaptă mâine partidele parlamentare la consultări. În țară, dosarul 10 august va fi desecretizat cât mai curând, probabil înainte de decembrie, spun surse guvernamentale la Europa FM. Și ședința a conducerii PSD, Olguța Vasilescu nu ar mai conduce echipa de campanie a Vioricăi Dăncilă. Detalii în câteva momente, deocamdată însă, datele meteo. La noapte în sudul Banatului și inclus. În zonele montane aferente va plăua local. Spre dimineață, în zonele joase din est, sud-est și centru izolat va fi ceață. Va fi cod galben de vânt la munte și în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între 1-2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15-16 grade în zona deluroasă a Banatului. În capitală vor fi condiții de ceață în a doua parte a nopții, iar temperatura minimă se va situa în jurul la 10 grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Europa FM le pune la dispoziție candidaților la președinție, Claus Iohannis și Viorica Dăncilă, formatul emisiunii România în direct. Radioul nostru a luat notă de refuzul unei dezbateri directe între cei doi, drept pentru care îi invită separat, în zile diferite, astfel încât ei să poată dialoga direct cu cetățenii. Președintele Iohannis a afirmat astăzi că nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor timp de trei ani. Explicațiile vin imediat deocamdată, însă, după demiterea guvernului de la chișinou dus de Maia du prin moțiune de cenzură, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, invită mâine dimineață partidele la consultări. Dodon spune însă că Partidul Socialist nu va face alianță cu democrații, cei care au votat alături de socialiști moțiunea de cenzură. Eu consider că în acest parlament cel mai probabil este posibil să fie doar o singură alianță. între PSRM și acum. Aceasta depinde nu de președintele țării, depinde de deputații din ambele fracțiuni, Parlamentare din ambele partide, eu le sugerez să încerce să găsească numitor comun și să formeze aceeași majoritate parlamentară. Și chiar mâine, dacă îmi propun o candidatură la funcția de prim-ministru, ea va fi înaintată imediat de mine și poate fi votată chiar la început săptămânii viitoare. Moțiunea de cenzură a fost depusă de socialiștii pro-ruși aflați de asemenea la guvernare, după cum relatează Florentina Mihaiță, alături de partidul Maiei Sandu. Sute de oameni s-au adunat în fața Parlamentului de la Chișinău pentru a o susține pe Maia Sandu. Ei au ascultat la boxe dezbaterea moțiunii de cenzură, iar după vot i-au transmis premierului demis să nu renunțe și să aibă curaj pentru a lupta cu corupția din Republica Moldova. Maia Sandu a explicat că guvernul său a fost demis după ce a inițiat o amplă reformă în justiție care prevede că premierul este cel care face propuneri pentru șefia parchetului general. Dacă suntem lăsați să venim cu aceste propuneri de oameni unești pentru procurorul general, o să insistăm pe eliminarea din sistem insist lor corupți, și asta îi pe cei care au probleme cu legea. Și Andrei Nastase, colegul de partid al mai Sandu, a reacționat după ce democrații au votat alături de socialiști moțiunea de cenzură. La Hotniuc și Dodoș au dat mâna peste graniță, una aici, alta acolo. Cel mai probabil, scrie presa de la Chișinău, socialiștii și democrații vor forma o nouă coaliție de guvernare. Premierul României, Ludovic Orban, a reacționat dur și a anunțat că Bucureștiul va privi cu atenție deciziile politice care vor fi luate în Moldova. Dacă nu vom avea garanția în vestirii unui guvern pro-european, unui guvern care să confere garanții serioase pentru o democrație autentică în Republica Moldova și un guvern care să reprezinte interesele cetățenilor Republica Republicii Moldova, disponibilitatea noastră de cooperare cu un guvern care să nu ofere aceste garanții va fi foarte mică. Guvernul a hotărât să desecretizeze până la sfârșitul acestei luni dosarul privind intervenția jandarmilor la mitingul organizat în piața Victoriei pe 10 august anul trecut. Surse guvernamentale afirmă la Europa FM că hotărârea e ca și luată. Ministrul de interne, Marcel Vela, a spus încă din timpul audierilor pentru votul de încredere al Parlamentului că acest dosar provoacă neîncrederea cetățenilor în instituții. Victor Marin Raportul jandarmeriei din cazul 10 august va ajunge integral la parchetul general cât de repede posibil, spun surse guvernamentale pentru Europa FM. Ministrul de interne Marcel Vela a declarat în timpul audierilor că raportul nu ar conține, citez, lucruri extraordinare. Marcel Vela a indicat și metoda prin care ar fi desecretizat raportul. Blurarea numelor ofițerilor. Tocmai pentru a crea o deschidere și o încredere în populație vis-a-vis -vis de o instituție importantă, cum este Ministerul Afacerilor Interne, sau, dacă vreți, chiar față de clasa politică, pentru că, până la urmă, ministrul este civil, este politician, acest raport trebuie desecretizat cât mai repede. Scopul de secretizări ar mai fi, a susținut Vela, nu neapărat găsirea unor vinovați, ci reabilitarea jandarmeriei în ochii oamenilor. Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut, acuzându-i de violență. De partea cealaltă, 160 de membri ai forțelor de ordine au reclamat că și ei au fost agresați de demonstranți. Până acum au fost audiați cel puțin 1180 de martori și sute de victime ale violențelor de acum un an. Doar o parte dintre documentele emise de structurile Ministerului de Interne au fost declasificate și au ajuns la procurorii. Alegeri prezidențiale la Europa FM După cum spuneam, Claus Iohannis continuă să evite o dezbatere față în față cu Viorica Dăncilă. Încă de aseară, echipa de campanie a actualului președinte a anunțat că acesta nu va participa la nicio confruntare până în turul al doilea. O strategie complet diferită față de cea din 2014. Chiar dacă Viorica Dăncilă insistă în privința dezbaterii, nici președinta PSD nu a acceptat vreo invitație înainte de primul tur. Mihai Bucureșteanu În 2014, Claus Johannis l-a acuzat pe Victor Ponta contra candidatul de atunci la alegerile prezidențiale care au o atitudine arogantă în ceea ce privește o dezbatere electorală. Victor Ponta m-a evitat cu succes. Nu a existat o dezbatere publică, nu există niciun semn că s-ar dori o discuție pe această temă. Într-un final, am avut două dezbateri înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2014, făcute de Realitatea TV și B1 TV. Domnule Ponta, pot să vă rog să domnule nu mă, mă mai întrerupeți? la mine, vrem doar Este să între... posibil domnule... să nu mă mai întrerupeți? Da, vă rog vă Dacă vă rog frumos, domnule Ponta, noi nu cum. suntem slugile dumneavoastră aici prin România. Sările, Sările. acceptați să nu răspundeți niciodată la întrebare. Acceptați să convocăm Acestați Parlamentul dumneavoastră, dar e un singur lucru simplu strategia lui Claus Iohani s-a schimbat total. Liberalii susțin că nu mai sunt necesare dezbaterile între Claus Iohani și Viorica Dăncilă. Lumea știe cine este unul și cine este altul, spune Alina Gorgiu. Iar Rareș Bogdan devina pe Viorica Dăncilă care a refuzat când era premier discuțiile cu președintele pe teme importante. De cealaltă parte, Viorica Dăncilă insistă, chiar dacă nici șefa PSD nu a participat la vreo dezbatere înainte de primul tur. O dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce a am realizat. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale va fi duminică 24 noiembrie. Votul în diaspora va începe încă de vineri 22 noiembrie. La presiunea opiniei publice, președintele Iohannis a răspuns în această după amiază printr-un mesaj pe Facebook că va discuta cu cetățenii și cu ziariștii. După aproximativ o oră, Viorica Dăncil a repetat pe aceeași rețea de socializare că își dorește o confruntare unul la unul. Adriana Sârbu. Președintele care mai vrea încă un mandat la cotroceni susține că nu poate exista. Da nicio dezbatere cu candidatul unui partid, PSD, care a guvernat împotriva românilor în ultimii trei ani. Nu poate fi niciun schimb de idei, spune șeful statului cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept și a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european. Claus Iohannis acuză PSD că mimează democrația după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice. I-a umilit pe români și s-a făcut scut în fața corupțiilor și penalilor în toți acești nu trebuie să uităm nicio clipă cine este PSD și care este pericolul pe care îl reprezintă pentru viitorul României, afirmă președintele, care susține și că socialdemocrații încearcă acum să fugă de responsabilitate și să dezbine prin tot soiul de tertipuri. În mesajul său de pe Facebook, Claus Iohannis cere ajutorul românilor împreună cu care reamintește că a reușit să țină piept PSD, dar fără de care președintele nu poate reconstrui singur o țară. Iohannis precizează că va dialoga direct în perioada următoare cu cetățenii, cu jurnaliștii, cu societatea civilă, va continua să meargă prin țară, să se întâlnească cu oamenii și să explice tuturor care este proiectul său. Conducerea PSD s-a reunit într-o ședință a Comitetului Executiv. Ar fi fost excluși deja primarul Bacăului, Cosmin Necula, și cei trei parlamentari care au votat pentru demiterea guvernului Dăncilă. De asemenea, Olguța Vasilescu nu ar mai conduce echipa de campanie a Vioricăi Dăncilă. Președinta PSD așteaptă explicații din partea liderilor din județele în care partidul a avut rezultate sub așteptări la primul tur al prezidențialelor. Președintele PSD, Argeș Șerban Valeca, e de părere că despre posibile excludere ale liderilor locale ar trebui să se discute doar după al doilea tur. Eu cred că după turul 2 trebuie să discutăm aceste lucruri. Deocamdată cred că trebuie să învățăm și pe ei ce am făcut noi sau să-și recunoască și ei că cu fiecare, dacă își face o analiză corectă, vei, știe că a făcut și câte o greșeală sau ce nu a făcut și trebuie să facă și după turul 2 să avem o analiză mai aplicată. Nici președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, nu crede că ar trebui sancționat deși a avut rezultate slabe în primul tur al alegerilor. Eu nu cred că astăzi trebuie să vorbim despre mandate. Eu personal îmi depun mandatul oricând în fața colegilor. Sunt colegii mei la Maramure și am lucrat alături de ei. Nu suntem niciunii mulțumiți de scorul pe care l-am luat. Am pierdut voturi față de alegeri din 2016 bă, foarte mult. Dar să nu uităm totuși în județul Maramure și eu sunt totuși primul președinte ales care aparține Partidului Social Democrat de la Revoluție în Coace. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat că nu va vota nicio excludere din partid astăzi, tot așa va proceda Paul Stănescu, liderul PSD-ult. Ascultați Jurnalul de Seară, Europa FM. Adina Vălean, comisarul desemnat din partea României, primește avizul pozitiv al Comisiilor Reunite pentru Afacere Europene din Parlamentul României. Tot astăzi, candidata pentru poziția de comisar al transporturilor a primit un de verde de la Comisia de Afaceri Judiciare de la Bruxelles. Joi urmează ca Adina Vălean să-și prezinte candidatura în fața comisiilor de specialitate. Sonia Teodoriu în urma audierii din Parlament, Adina Vălean a obținut 25 de voturi pentru și 3 abțineri. Candidata pentru o funcție în noul executiv european a prezentat care sunt prioritățile viitorului comisar pe transporturi. Se vor face investiții în infrastructură rutieră mai sigură, astfel că până în 2050 ar trebui să avem zero decese pe drumurile din Uniunea Europeană, iar sistemul de transport public ar trebui să fie cât mai curând accesibil pentru toată lumea. Adina Vălean, după audieri. Există soluții Cred că împreună putem să identificăm prioritățile, de fapt le știm, dar putem să identificăm cele mai bune metode și surse de finanțare pentru a putea mișca proiectele. În paralel, tot azi, Comisia de Afaceri Judiciare a Parlamentului European i-a dat aviz pozitiv candidatei din țara noastră, adoptat cu 21 de voturi din 21. La fel, a primit aviz pozitiv cu unanimitate de voturi și propunerea Ungariei. În schimb, propunerea Franței pentru portofoliul pieței interne, Thierry Breton, a trecut la limită în favoarea sa votând 12 membri iar împotrivă 11 Sport acum Tudor Ciurescu Lăsit, meciul decisiv România-Suedia va fi arbitrat de o brigadă din Italia cu Daniele Orsato la centru. Arbitru FIFA din 2010, centralul de 44 de ani este un obișnuit al echipelor românești și al arenei naționale. În 2012 a oficiala victoria obținută de cefere Cluj în fața lui Manchester United pe Old Trafford, precum și finala Cupei României dintre Dinamo și Rapid, câștigată de albroși cu 1-0. În 2016 Orsato a revenit la București pentru meciul FCSB Manchester City, pierdut de roși albaștri cu 0-5 Champions League. Meciul cu Suedia se va disputa cu casa închisă pe arena națională vineri de la ora 21.45. Amintim pentru a se califica la Euro 2020, selecționata pregătită de Cosmin Contra este obligată să câștige în fața scandinavilor și să obțină apoi măcar un egal în Spania luni în ultima etapă a preliminariilor. Ianis Hagi va avea un nou antrenor la Henk Feliz Mazu a fost demis în urma rezultatelor slabe Campioana Belgiei se află pe locul 10 după 15 etape Iar în Champions League e ultima în grupa din care mai fac parte Liverpool, Napoli și Red Bull Salzburg Conducerea lui Henk consideră că deși echipa este în reconstrucție Diferența dintre valoarea lotului și rezultatele obținute este prea mare Clubul precizează că până la numirea unui nou principal Interimatul va fi asigurat de secundul Domenico Olivieri Schimbarea de antrenor de la Henk l-ar putea ajuta pe Ianis Hagi ținut mai mult rezervă de Feliz Mazu, care potrivit presei belgiene ar fi fost deranja că tânărul internațional român a fost transferat fără acordul lui. Leo Grozavu este noul antrenor al lui Șep și Sfântul Gheorghe. El îl înlocuiește pe Ceaba balazlo de după ce covăznenii s-au îndepărtat la 10 puncte de ultima poziție ce asigură accederea în play ul Ligii 1. Aflată pe locul 11, Șep și nu a mai câștigat din luna septembrie. În ultima etapă a cedat 0-1 acasă cu gazmetan mediaș. Leo Grozavu a activat cel mai recent în Liga a doua la petrolul plăiești. El le-a mai antrenat pe fece Botoșani, gazmetan sau Timișoara. Juventus Torino nu îl va sancționa pe Cristiano Ronaldo după ce starul portughez și-a exprimat nemulțumirea față de antrenorul Mauricio Sari. Jucătorul va avea în schimb o discuție cu vicepreședintele clubului Pavel Nedved, care îi va transmite că astfel de ieșiri nu ajută echipa, susține gazeta de los sport. Amintim la derbiul de duminică cu AC Milan, câștigat de cu 1-0, Ronaldo a fost vizibil deranjat când Sari a decis să îl schimbe în minutul 55. El a plecat direct la vestiare și a părăsit arena înainte de finalul partidei. După meci, antrenorul lui Juve a declarat că l-a înlocuit deoarece portughezul avea o mică problemă la genunchi. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Alisia Cobescu. Bună seara, ministrul educației vine la piața Victoriei în această seară Primul interviu de când și-a intrat în pâine Primul interviu așadar la Europa FM pe care Monica ni-acordă. Este profesor de gimnaziu și de liceu Spunea în parlament la audiere că va pune elevul pe primul loc Dar ce înseamnă asta? Cu experiența de profesor pe care o are, cu siguranță ne așteptăm la niște măsuri concrete Acum să vedem și în ce ori să constea aceste măsuri Peste câteva minute aflăm împreună, în direct pe aceeași frecvență Și pe pagina de Facebook Piața Victoriei vă aștept Urmează-ți visul La Europa FM Toate visele ne se pot îndeplini Dacă avem curajul de a le urmări Te curajit și bun, Răzvan Orice vis frumos Este un vis care merită Răzvană, timpul numiți Într-adevăr, dacă ai un vis, urmează-ți-l, cu siguranță nu va fi ușor, dar cel mai important este să nu le niciodată, niciodată, niciodată. Europa FM îți oferă ție o bursă lunară de 400 de lei până la finalizarea liceului. Intra acum pe europafm.ro și scrie-ne care este visul tău. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. 15 noiembrie, simte adrenalina în ziua cu cele mai multe reduceri din an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 să prins cele mai tare reduceri misiune posibilă. Este Black Friday la Flanco. Combina frigorifică Whirlpool 339 de litri cu tehnologie al șaselea simți este doar 1299 de lei cu reducere de 650 de lei. Sensing the difference. Flanco, împlinim 25 de ani! Piața Victoriei. La Europa FM Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Alisia Cobescu, emisiunea Piața Victoriei, așa cum vă spuneam acum două minute, în direct pe aceeași frecvență cu dumneavoastră și pe pagina de Facebook Piața Victoriei, Ministrul Educației, Monica Anisie. Bună seara, domnul ministru! Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație! Cred că este o ocazie să discutăm despre problemele reale care sunt în sistemul de educație și care au condus în această perioadă la o supraîncărcare a elevului și poate nu în ultimul rând și a profesorului. De ce să nu spunem și lucrurile? Este acestea? clar că știm ce, că cu ce așteptări ascultă lumea la ceea ce urmează să spuneți. Este clar că sunt probleme cronice cu care se confruntă școala românească și, da, ați observat corect, există un milion de feluri de a începe un interviu cu Ministrul Educației în contextul actual. Eu am decis în cele din urmă să începem discuția de la orarul. Pe care văd că au copii, exact la colegiul unde dumneavoastră uh, predați până de curând, un prestigios colegiu bucureștean, Tudor Vianu, un liceu de informatică, și mă uit, uh, doamna ministru, la orarul copiilor de clasa a șasea, de exemplu, dar uh, chiar și la clasa a cincea, uh, se întâmplă să aibă ore până seara târziu la șapte jumate. Se întâmplă, de exemplu, în clasa a șasea, să termin luni la șapte jumate seara și marți să încep la un 15 30. Mă uit că sunt zile în care au uh, câte 6 ore, sunt zile în care copiii de-a 12 au câte 7 ore. Cu asta ce faceți?